يغسيل الهلاك مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويميت الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bertemu guna belajar tentang ilmu agama kita kita ini kita niatkan datang ke tempat ini dalam rangka tolabul, ilmi. Karena memang semua perbuatan kita sangat tergantung dengan niatan. Apa yang menyebabkan kita datang ke sini, apa dorongannya untuk kita melakukan amalan, itu semuanya pula yang akan menentukan balasan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Nabi kita Rasulullah SAW beliau bersabda. Innamal amalu bin niat Sesungguhnya Tak lain Amalan-amalan manusia Pasti dengan niatan Dan bagi setiap orang Akan mendapatkan balasan Sesuai Dengan niatan yang dia Lakukan Atau niatan yang dia niatkan Amalan baik belum tentu balasannya baik karena Nabi memberitahukan balasan itu sesuai dengan apa niatannya demikian pula dengan amalan yang niatannya baik tetapi jika amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, itu pun belum tentu mendapatkan balasan kebaikan sehingga mizan amal takaran amalan manusia Diterima dan tidaknya terdapat pada dua hadis Nabi yang semuanya kita telah menghafalkannya. Yang pertama, Inna mal'amalu binniat, wa inna mal'ukulimri immanaw. Dan yang kedua, Man'gamil amalan leis ali amruna fahu radun. Ini dua hadis yang menjadi takaran amalan manusia diberi balasan apakah dia tergantung kepada dua hadis ini yang pertama yang berbicara tentang niatan wa likulli mri'in setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan hadis ini berbicara dengan pembahasan qalbiyah tujuan amalan orang salat amal saleh apa dia pas mendapatkan pahala dalam hadis ini dikatakan liqulim riin manaw. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan Kalau solatnya niatnya riyah, ya tidak dapat pahala. Tola boleh karena riyah, ya tidak dapat pahala. Loh, tapi kan ibadah betul. Tetapi Nabi mengatakan liqulim riin manaw. Ini takaran yang pertama. Takaran yang kedua. Apakah setiap niatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik? Jawabannya tidak. Tergantung dengan apa yang diamalkan. Amalan kebabilan, amalan kesyirikan, amalan kebidahan, walaupun niatannya baik, ya, tetap amalan itu tidak diterima. Karena Nabi kita telah menyebutkan, man yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak fahamu hadza fahami betul dua pembahasan hadis ini tadi maka kalian kan selamat dari kesesatan dari dunia ini akan selamat seorang dari kesesatan tatkala kita bisa memahami Dua hal ini dan mudah-mudahan amalan ibadah kita semuanya yang kita lakukan adalah di antara dua hal ini ikhlas karena Allah dalam beramal dan sesuai dengan bimbingan Nabi dalam beramal sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dan mendapatkan balasan yang baik fit dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmi jami'an Pada pembahasan malam ini Kita akan sampaikan Pelajaran singkat sebagai mukaddimah Menyemangatkan kembali Untuk kita talabul ilmi Ada tiga bagian yang akan kami bacakan dengan cepat Yang pertama bagian tentang Al-ihtimamu bil-ilmi wal-fiqhi Ihtimam Bersungguh-sungguh Dalam mencari ilmu Dan pemahaman yang benar Mencari ilmu Dan pemahaman yang benar Yang kedua pembahasan yang akan disampaikan insyaAllah nanti jika ada waktunya Adalah al-amalu bihi Beramal dengan ilmu dan pemahaman yang benar tadi. Dan yang ketiga adalah وَسَارِعُوا إِلَى الْعَمَلِ Bersegeralah untuk beramal. Segeralah untuk beramal. Ketika Allah memberikan kepadamu pemahaman yang benar. Manhaj yang benar, akidah yang, yang, yang benar, ilmu yang benar. Apalagi kalau tidak diamalkan. Itu sudah terbuka padamu. Jalan kebenaran. Bentuk syukur kita. Dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Adalah mengisinya dengan ibadah. Mengisinya dengan amalan. Misal umpamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Maka kita sholat lima waktu di masjid sesuai dengan sunnah kita kerjakan yang wajib kita kerjakan yang sunnah syukur kita kepada Allah atas ni'mat ilmu dan pemahaman yang benar itu dia prakteknya Pak kurang syukur bahkan para ulama menyebutkan nanti akan kita baca ilmu yang Allah berikan kepada kita kemudian kita tidak mengamalkannya itu bentuk ketidaksyukuran kita dengannya dan na'udzubillahimin dzalik, Bisa dicabut oleh Allah ilmu itu. Bisa dicabut. Dihilangkan kesenangan dengan ilmu lambat laun. Menjadi dia orang yang jahil kembali. Bahkan tidak berdiri dengan ilmu. Lebih parah kondisinya dari sebelum dulu belajar. Jahil, awam, belajar terus. Kemudian dia awam lagi. Kemudian dia hilang. Dia bahkan lebih jelak dari yang dulunya. Pak maksudnya pak? Lebih jelak daripada kondisi dia sebelum dia ta'alim. Karena pak, dia sudah ngaji. Dia sudah tahu. Tapi dia tidak mau. Dicabut oleh Allah kesukannya dengan ilmu. Dicabut oleh Allah Azza wa Jal dengan sunnah. Diberikan rasa lawannya. Itulah tafsir ayat Al-Quran. فَلَمَّا زَاهُ أَزَاهَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Tatkala mereka menentang, Allah jadikan hatinya hati yang menentang. Sekalian. Ngerti sekalian pak? Sanggawe. Berika macam-macam, Sanggawe ngana? Wistuhi hidayah, malah mulai cingsa sapi, Sanggawe ngana? Ilang pak. Nak layangan liwung. Dan wis wiskabur angin, tidak tahu lagi sunnah lebih parah kondisinya sebelum dia ta'li ta Hadirin kaum muslimin rahimani borm Kepentingan kita dengan ilmu dan pemahaman yang benar itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama ridho Allah kita dalam hidup ini mencari apa pak? Mencari ridu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita memberitahukan dalam hadis yang sahih. Untuk kita mencari ridu Allah. Menjadi target utama hidup. Program utama hidup. Walaupun resiko dengan berbagai macam resiko. Terkena halangan rintangan gangguan, cobaan tetap rida Allah menjadi program terjabat pertama dalam hidup lebih kita adalah suatu asal memberitahukan kondisi orang tersebut manil tamasaridallah bisuktin nasi radiyallahu anhu wa ardo anhun nas orang siapa yang mencari rida Allah Walaupun resikonya dibenci oleh manusia, dicemooh oleh manusia, dicibir, direndahkan oleh manusia, tetapi dia tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa mencari ridha Allah? Tolah al ilmi. Dibuktikan dengan apa mencari ridha Allah? Dengan at-tafakkuh mendalaminya dengan pemahaman yang benar. Inilah bedanya kaum muslimin. Kalau sama-sama muslim, ya kaum muslimin jumlahnya banyak. Tapi kenapa? Begitu kita berislam dengan ilmu dan pemahaman yang benar, malah disengit. Malah dibenci. Para dena orang islam singit. Apa yang menyebabkan mereka benci dengan kita? Tak lain karena kita berusaha berilmu dengan pemahaman yang, yang benar. Ya. Ini nah, guru Islam selam-tok Kepelu angin-anginan ya Mana ke, Kendang mengene kendang Dia disenengi Ngefong pak Mengendangan angin Tapi ketika kita Muslim Bila ilmi wal fiqh Dengan pemahaman yang benar Ini yang tidak disukai Dikarenakan Kita ini cari ridho Allah Bukan cari ridho Manusia Adangkala manusia suka dengan Sunnah Adangkala dan mayoritasnya Tidak suka dengan sunnah, tetapi tetap itu terjadi hidup maka hasilnya me, hasilnya sangat-sangat menguntungkan bagi kita Radhiyallahu an Allah akan ridho kepada dia dan Allah akan jadikan manusia yang lain ridho terhadapnya itu semuanya tujuan dari kita telabul ilmi Karena itu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hasil dari para sahabat mentati Rasul alaih salatu wassalam. Para sahabat telah buli ilmi. Para sahabat uh, mengamalkan amal saleh adalah hasilnya diantaranya radiyallahu anhum kalimat Allah telah meriduai mereka. Ini tujuan dari Berilmu dan beramal. saleh. Di antara dalilnya. Waalaikumsalam. Adalah. Ucapan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat. Al-Mujadil ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Ya refi'illahu. Ya refi'illahu. Alladina amanu minkum. Walladina uutu ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Qal imam Ibnu Katsir. Kita lihat tafsir al-Imam ibn Kathir Tatkala beliau menafsirkan ayat ini. Siapa yang akan diberi derajat yang mulia dan siapa yang akan diberi derajat yang lebih tinggi dari rata-rata manusia? Qala Ibnu Katsir berkata bukan Ibnu Katsir Al Imam Ibnu Hajar ulangi Al Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari tatkala beliau menjelaskan ayat Al-Qur'an di di atas Kala beliau mengatakan yarafa'illahu al-mu'min al-'alim Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang mulia Memberikan keridhoannya, memberikan rahmahnya, memberikan maghfirahnya. Karena Ridho Allah memberikan kepadanya banyak hal, kecintaan Allah, penjagaan Allah, rezeki yang melimpah Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan bagi siapa orang yang mukmin lagi berilmu, al-mu'minul alim seorang mukmin yang berilmu. Mereka ini kata Imam Ibnu Hajar lebih tinggi derajatnya alal mukmin ghairil alim. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan dari kalangan orang yang beriman tetapi tidak berilmu. atau tidak alim. Ya dia berilmu dengan imannya tetapi tidak alim. Rahumul jimin kita telah memahami bahwa kepandian itu lebih utama daripada kebodohan orang yang alim lebih utama daripada orang yang bukan alim apalagi dia sudah mukmin dan dia berilmu konsekuensinya atau uh, makna dari ayat-ayat ini adalah Allah tinggikan derajatnya mereka Parolema menyebutkan, Lihat dalam ayat ini, Rif'atul darajat tadullu ala al-fadl, Idhil muradu bihi kafir tersawab, Ketinggian derajat, Itu yang dimaukan dengannya, Bukan hanya sekedar, Ketinggian yang ada di pundak ini saja, Bukan hanya sekedar jabatan saja, Tetapi banyaknya pahala, Hah? Tingginya derajat seseorang berkaitan erat dengan tingginya derajat dia di surga. Tambah nikmat surganya, tambah banyak pahalanya, tambah banyak rahmat Allah untuknya, tambah banyak yang lain-lainnya kebaikan bagi dia lebih daripada manusia yang lain. Ini diraih tak kalau orang itu beriman dan ber Ilmu, ha? Masya Allah. Ini, di dunia dan akhirat. Ketinggian derajat itu dirasakan di dunia. Orang yang alim lebih mulia dibandingkan dengan orang yang jahil. Ulama lebih mulia dibandingkan dengan orang yang yang juhala. Seorang mu'min dibandingkan dengan orang yang tidak mu'min jauh. Itu di dunia. Ketenangan jiwa, kedamaian, kehidupan, kehidupan yang baik itu adalah hasil dari iman dia. Demikian juga nanti di di akhirat. Kata beliau, Warifatul Ha Tashmullul Ma'na Wiyatifid Dunya, Buhulul Manzilah Wuhudis Saut, Oleh Hissatufid Akhirah Buhul Manzilatifid Jannah. Ketinggian derajat orang yang beriman dan berilmu itu bisa dilihat di dunia ini secara nyata dan juga bisa dirasakan dilihat dalam ayat Al-Qur'an hadis di akhirat nanti tentang ketinggian derajat surga yang Allah berikan kepadanya Disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang budak budak kaum Budak itu rendah atau tidak? Lebih rendah dibandingkan dengan orang yang merdeka. Tetapi ada seorang budak yang sudah dimerdekakan, berarti bekas budak. Karena dia alim, maka terangkat derajatnya. Di hadapan munisi dimuliakan, dipilih dia sebagai gubernur. Memegang tampuk kepimpinan, sebuah wilayah dipilih dia menjadi pemimpin padahal dia bekas apa? budak bekas budak tak lain karena iman yang dimiliki olehnya dan juga ilmu yang dimiliki olehnya kita bacakan rehatnya wa akhraja muslimun fi sahihihi alimah muslim menyebutkan dalam sahihnya Hadith nomor ke delapan dari jalan Tarik Amir ibnu Watilah an Nafi ibn Abdul Haris lakiya Umar bi Asfan ada yang bernama Nafi ibn Abdul Haris bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan di dia namanya Asfan. Waktu Nabi Umar yang ala Makkah Umar menggunakannya atau mengangkatnya me, sebagai pejabat bahasa kitanya gubernur yang membawai wilayah kota Mekah di waktu itu faqala menisya'mal ta'ala ahli wadi faqala ibnu abzak Siapa yang kau gunakan Siapa yang kau angkat sebagai pejabat Yang mengurusi ahli Ahlul Wadi Fakala Maka dia mengatakan Ibn Abza Kala man Ibn Abza Siapa Ibn Abza itu Kala maulamin mawalina Sebutkan oleh beliau ini Ibn Abza Adalah mawali Budak Bekas budak Dari bekas budak-budak kami Qala fasakhlaf ta'alai maula apakah engkau menggunakannya seorang yang uh, bekas budak menjadi pejabat tinggi untuk mengurusi ahli Wadi? Qala innahu qari'ul kitabillah Ya dikarenakan dia seorang yang qari pembaca Al-Qur'an yang baik Memiliki ilmu tentang Al-Quran walaupun dia adalah bekas abah budak. Ini mulia dia diangkat sebagai tokoh dikarenakan keilmuannya. Wa innahu alimun bil faraid. Dia juga seorang yang memiliki ilmu tentang faraid. Memiliki ilmu. Ya. Kalau Omar Ama ina Nabiu Qad Qaal Inna Allah Yarfugu Kitab Aqwaman Wajdhu Bi Akhirin Kemudian Umar menyebutkan dalil. Sungguh Nabi Muhammad S.W.T telah menyebutkan Allah mengangkat dengan sebab Al Quran akwaman manusia manusia yang banyak dan demikian pula Allah merendahkan orang orang yang banyak juga dengan Al Quran. Maksudnya adalah Siapa yang beriman dengan Al-Quran Memiliki ilmu tentang Al-Quran Dari sisi bacaannya Dari sisi tafsirnya Dari sisi pener penerapannya Dia memiliki ilmu-ilmu yang lainnya Maka dengan sebab itu Allah tinggikan derajatnya Walaupun bekas apa? budak Namun bareng siapa yang dia mencela. Al-Quran meninggalkan Al-Quran tidak mengerti tentang Al-Quran tidak faham tentang Al-Quran maka orang itu akan menjadi rendah Allah akan jatuhkan dia Allah kerendahkan dia dikarenakan dia meninggalkan ilmu Al-Quran ini bukti nyata bahwa ilmu itu mengangkat derajat manusia walaupun tadinya bekas sabah Buddha. Masya Allah Waalaikumsalam Inilah Hikmah Atau balasan Di dunia Bagaimana lagi dengan balasan fil akhirah? Tentunya akan lebih besar lagi Wa'araja Disebutkan riwayat yang lainnya Al-imam Ibn Abi Hatim Dalam tafsir Ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-83 Narfa'u darajatin Kami akan meninggikan derajat orang-orang yang kami inginkan kata Allah. Lihat yang namanya Allah Azza wa Jalla meninggikan derajatnya orang yang Allah inginkan. Karena memang Allah Azza Jalla mengangkat derajat orang yang dikehendaki dan akan apa? menjadikan orang itu hina bagi siapa yang Allah kehendaki. Narfa'u darajatin man Allah berfirman, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Apa tafsir ayat ini? Siapakah mereka-mereka mereka yang dikehendaki? Dan bagaimana caranya Allah mengangkat derajat orang itu? Bagaimana caranya Allah memberikan Haibah kewibawaan terhadap orang itu di depan masyarakat yang lain? Alalimah ibn Abi Haltim, Muntarikin Malik an Zaid bin Aslam nafgudarajat, ala bil alimi. Kata beliau. Kami menang, meninggikan derajatnya orang-orang yang kami inginkan adalah dengan ilmu akamah ini. Si fulan Allah berkehendak mengangkat derajatnya. Maka Allah akan mudahkan bagi dia talabul ilmi. Sampai dia menjadi faqih. Menguasai ilmu dengan pemahaman yang benar. Terangkatlah derajatnya dia. Bililmi wa gihwana. Bukan dengan yang lainnya. Kalau harta benda sekali lagi Allah berikan kepada manusia semuanya. Semua orang dapat harta. Yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang muslim dapat, yang musyrik dapat, dapat. Itu bukan sebagai tanda Allah mencintainya. Itu bukan sebagai tanda Allah meninggikan derajatnya. Korun, tahu korun apa Orang yang paling kaya di bumi ini korun dari umatnya Nabi Musa Allah hancurkan dia Allah tenggelamkan dia Sampai-sampai kalau seandainya ada orang menggali tanah mendapat emas sebut harta apa? Harta karun Ke korun. Saking terkenalnya sampai hari ini Apakah dia mulia? Apakah Allah mendudukan dia pada kedudukan yang mulia? Apakah Allah melindungi dia, menjaga dia? Tidak. Ternyata Allah memasukkan dia ke dalam bumi beserta harta bendanya dihinakan. Tetapi kalau orang mendapatkan ilmu agama itu pertanda Allah mengangkat derajatnya orang tersebut. Qalil imam bayi dalam Kitab Al-Madkhal la darajata ba'da an-nubuwati afdalu min al-'ilmi Tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah para nabi kecuali ilmu Artinya para nabi mulia karena ilmu Siapakah orang yang mulia setelah para nabi itu yang menjadi permasalahan, apakah para raja yang berkuasa ya, bukan apakah orang yang banyak harta bendanya sawah ladangnya bukan, tetapi para ulama al-ulama warathatul amnya para ulama adalah waris para nabi mengapa ulama itu Ketinggian derajatnya setelah Nabi langsung para ulama. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang ada pada mereka Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab dan sebagainya itu mulia karena ilmu dan amal yang ada pada mereka bukan sebatas karena bangsa Arab, bukan sebatas karena mereka adalah kaum Quraisy, minbenihashim, kan? Mereka karena berilmu dan beramal saleh. Ya. Disebutkan dalam surat an naml Ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala Mengisahkan tentang Nabi Sulaiman Ini berkaitan dengan ilmu Sebutkan dalam ayat tersebut faqala ahattu bima lam tuhiddihi wajtu ka min Sulaiman mengatakan ma aral hudhud aku tidak melihat burung hudhud -hud, mana aku akan sembelih dia la tabunnahu aku akan sembelih dia kalau macam-macam tiba-tiba datang hudhud -hud, memberitahukan qad ahadtu aku telah mengetahui sebuah pengetahuan di malam tuhibhi yang kau belum ketahui akhirnya hudhud -hud tidak dia bapakan karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang nabi Sulaiman belum mengetahuinya berkaitan dengan apa kisahnya wajtu ka min sabak aku datang dari negeri Saba nun jauh di sana dan membawa berita yang sangat yakin di sana ada kerajaan yang rajanya adalah wanita yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa muslimin kemuliaan itu dengan apa? Ilmu. Sampai pun ada pada hewan hewan manuk bio yang bisa ngomong, burung apa Pak? Beo yang kepala hitam apa ya? Ketika dia sudah bisa bicara Dengan yang belum bisa bicara Harganya mahal mana? Yang sudah bisa bicara Karena dia punya ilmu Dibandingkan dengan Beo yang masih jahil Tidak ada harganya kamu Cuma warna tok Tapi yang sudah bisa ngomong Assalamualaikum, assalamualaikum Roghani larang pak Dia punya ilmu Demikian pula dengan anjing. Anjing buruan yang dilepas dengan kau menyebutkan bismillah, buruannya menjadi halal. Berbeda dengan anjing liar. sehingga baru lama menyebutkan kalau seandainya kau berburu dan melepaskan anjingmu yang muallamin yang terdidik dia, muallamin yang terdidik, tiba-tiba mangsanya digigit oleh Anjing yang terdidik juga digigit oleh anjing yang tidak terdidik. Halal baharom, Jangan dimakan. Karena bisa jadi matinya ini adalah gigitan dari anjing yang apa? Yang liar tadi. Tidak kemudian kamu. Ya, sebagai lorofelah. Nah. Haral. Haram tapi halal. Karamu. Ini dia, Yohiqa Muslimin, Jami'an sehingga ilmu itu pun berpengaruh sampai pun apa pada hewan. Dalam ini kisahnya adalah hudhud. Al-'ilmu ayyuhal muslimin, amar Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masjid bihi. Satu hal yang Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi memohon tambahan bukan memohon tambahan harta pak Bukan memohon tambahan umur. Tetapi diperintahkan untuk menyebutkan permohonan tambahan apa? Ilmu. Dalam doanya apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kita sering berdoa dengan ini. Atau tambahkanlah harta. Lebih akeh akibundi pak, dongannya. Hmm, ya masing-masing kita punya kepentingan. Ya ini agak kaya duit sini jaluk pak. Kala al Hafidh bin Hajar berkata Imam Hafidh ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika beliau menshare kita tentang... uh, kitab tentang fi kitab ilmu dalam Syi Bukhari. Beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Syi Bukhari beliau mengatakan. Allah berfirman Wakur Rabbi zidni ilma Waduhud wa dilala ala fadli ilmi Katakanlah olehmu ya Rasul Rabbi zidni ilma Wai Allah Tambahkanlah untuk ilmu Kata Imam Ibn Hajar Ini Penunjukan yang sangat jelas Akan keutama anaba, Ilmu Lianna Allah Lam yakmur Dikarenkan Allah tidak memerintahkan kepada Nabi-Nya. Untuk meminta tambahan apapun. Illa minal ilmi. Kecuali ilmu. Tidak diperintahkan minta tambahan apa-apa. Yang diperintahkan meminta tambahan ilmu. Niki nabi lho pak. Nabi. Ya? Nabi. Seoranya ilmunya sudah lengkap masih tetap minta tambahan minta tambahan ilmu lah tekniki. Uis udah nabi ningora tahun jeluk tambahan ilmu dikarenakan apa kita merasa kurang berkepentingan dengan ilmu kepentingannya tuh iya. Mintanya rezekinya lancar. Ini membutuhkan masalah Pak. Ya, tidak pernah Salah itu. Bukan hal yang tercelak. Tetapi perlu kita tahu. Perintah ini menunjukkan keutaman ilmu di atas harta benda. Nabi tidak diperintahkan untuk meminta tambahan berupa harta benda. Kemudian disebutkan oleh komisimin. bil ilmu يحصل الارضاءه dengan seorang mukmin memiliki ilmu maka dia akan mampu mengalahkan musuhnya tekniki urib di negara Indonesia Raya yang aman sentosa damai Tentram, Alhamdulillah. Tidak ada permusuhan, pergolakan, peperangan. Tidak ribut-ribut. Kita aktivitas hari-hari baik. Yang ke pasar, yang dagang, yang beli, yang sekolah. Alhamdulillah. Negeri aman. Damai. Tentram menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan ketenangan, kedamaian ke negeri kita ini untuk selamanya. Amin. Tetapi ingat ego Muslimin, jangan lupa kita ini memiliki musuh yang musuh ini setiap hari setiap saat berusaha mengalahkan kita, yaitu dari kalangan syaitan, syaitan, iblis dan bala tentaranya baik syaitan dari jin maupun syaitan dari manusia. Bagaimana caranya kita mengalahkannya? Ya, kita ini tenteram Pak. Betul. Tapi jiwa ini selalu dibisiki. Melakukan maksiat. Negeri ini damai. Alhamdulillah tenteram. Tetapi masyarakatnya dibisiki meninggalkan sholat. Dibisiki melakukan zina. Dibisiki narkoba. Dibisiki korupsi. Musuh dari kalangan syaitan menguasai mereka. Ini dia. Perlawanannya syaitan tidak dengan... Apa tembak Pesawat tempur, tidak Tidak merusak bangunan Tetapi merusak Moral, merusak Kepribadian, merusak Ahlak, merusak Akidah yang berujung apa Neraka Tentunya kita kalau e, Waspada dari Musuh secara fisik Kita pun harus waspada dari musuh Yang tidak nampak Ya, dia raqam huwa qabiluhu min la tarawnahu. Mereka itu bisa melihatmu. Dia dan bala tentaranya bisa melihatmu, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Ini problem yang besar. Bagaimana cara bisa mengalahkan syaitan dan bala tentaranya? Jawabannya tak lain adalah bil ilmi dengan ilmu syar'. Kita baca kan terangnya bil ilmi yusallu al-ighadatu li min shayatinil jinni wal insi li annahu ibadatu qala al-walid a'dhamu ma yughidu nah. ilmu itu satu-satunya yang bisa dengan sebab itu seorang terlindungi dari syaitan Baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Karena berilmu itu adalah ibadah. Berilmu itu akan menunjuki jalan yang benar. Ya? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. A'adhumama yahidu syaitan ilmu. Sebesar-besar hal yang bisa menyebabkan syaitan murka. Dan syaitan kalah. Adalah dengan apa? Ilmu syaitan. Tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Fisik. Ya, ada jin bisiki dalam hatimu angop peso. Ya, siapa sih arti amang minki peso pak? Wong itu bisik dalam dadamu. Yaws wisufi, sodurin nas. Gak bisa. Mau diancam dengan apa? Senjata apa? Tembakan? Shaiton tak bisa, nggak pasah ditembak dengan itu maka dengan ilmu seorang bisa membentengi diri dari godaan syaitan dan dengan ilmu seorang bisa mengalahkan apa? bisikan syaitan Sebutkan al-Imam al-Imam al Ibnu al-Wardi dalam kitab beliau Fiyadil Ilmi Irghamul Adah tambahnya ilmu itu membikin kalah musuh Tambahnya ilmu itu membuatkan apa hancurnya musuh wajah malu lelaki istilah lelaman indahnya ilmu bertambahnya ilmu itu akan memperbaiki amalan syaitan datang ditolak bisikannya ini haram dengan dalil ini syaitan datang membisiki membisiki tolak ini haram kita harus begini terus seperti itu indahnya ilmu adalah akan memperbaiki apa amanan disebutkan dalam surat At-Tawb ayat yang ke-120 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيْذُ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلًا إِلَّا قُدِّبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Ayat ini berkaitan tentang seorang mukmin yang berusaha mengalahkan musuhnya. Ya. Tidaklah seorang mukmin berusaha mengalahkan musuhnya dari kalangan syahban, kufar, kecuali itu adalah sebagai kudi balahu bihi amal saleh. Tercatat sebagai amal saleh. Sehingga kita diperintahkan dalam agama kita mengalahkan musuh-musuh kita. Sudah tahan belum ini? Sudah ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada salat Isya. Masih berkait dengan ilmu dan amal saleh insyaallah.